Немає нічого дивного в тому, що роки Другої світової війни, коли на Холомщині розперезалися польські шовіністи армії Крайової, він став одним із організаторів місцевої Української народної самооборони та відділів Української повстанської армії. Ця людина залишилася вірною своїм принципам, ставши на захист рідної землі й народу з цієї дороги не зійшла до свого останнього дня». На жаль, в усі часи від Хмельниччини до сьогодні серед проводу української нації постійно бракувало таких людей, як Гальчевський. Його непогамовані енергії та завзяттю, вмінню підтримувати бойовий звитяжний дух козаків і наснажувати їх на подвиги, особистому прикладу безкомпромісності і на у боротьбі за право свого народу жити на своїй землі, і головне – бути на ній господарем, мали б повчитися сьогодні наші безхребетні батьки нації та кандидати у її провідники. Чи багато хто з нас, зманіжених цивілізацією, зміг би, якщо справа потребує, спати у лютий мороз на снігу в лісі, знаючи, що завтра знову в бій? У кого б не забракло мужності та стійкості, Щоденно наражатися на небезпеку. Хто досконало опанував мистецтво уникати підступів ворога, натомість сам заганяючи його до пастки? Він це міг. Як правило, першим кидався на ворога і останнім полишав поле бою. Був вимогливий насамперед до себе, а тоді до інших. До своїх козаків ставився немов батько рідний, завжди турбувався, щоб вони були нагодовані, стежив, щоб кожний мав коня, був добре одягнений і озброєний. Учив не ховатися за спину товариша, бути солідарними в бою. Кожну втрату бійця сприймав як особисту. Саме цим пояснюється його постійні перемоги в боях зі значно переважаючим ворогом, успішні операції при незначних втратах. За його голову чекісти обіцяли великі винагороди, але отаман був невловимим. Таким, як і ворел Гальчевський, залишиться в нашій пам'яті. Людина честі й обов'язку, полум'яного і щирого серця, беззавітної любові до вітчизни і лютої ненависті, нещадності до її ворогів. І все це у якихось 25-26 років. На відміну від деяких інших отаманів, Гальчевський чітко орієнтувався, хто є ворогом, а хто попутником. Допомогою в цьому став міцний національний стрижень. На запитання в російській мові відповідь є стріл. Ця настанова геніального ватажка українських повстанців варта того, щоб зайняти почесне місце серед крилатих висловів. Російська мова була чи не найпершою ознакою ворога, який прийшов поневолити нашу землю, нав'язати народові свої порядки, обернути на рабів. Розмова з ним була короткою. Так було, так має бути. Ми завжди повинні пам'ятати, що російська мова – мова окупантів України. Носіями московської мови були карателі Петра І, які вирізали мешканців Батурина. Вона була на вустах шовіністів Муравйова, які в крові топили національне відродження у Києві. По-російськи допитували в застінках НКВД. Це мова тих, хто забороняв, грабував, депортував, розстрілював і мортував. Брутальна лайка прийшла в Україну також разом з російською мовою. Хто ж послуговується нею в Україні сьогодні? Напевно, далеко не ті, хто поділяє ідеали національної державності, української духовності. Російськомовний українець в українській державі – це неповноцінна стадна істота. Це чуттєво недорозвинена і здеградована особа, яка не має ідеалів, для якої немає нічого святого. Цьому не може бути жодних пояснень і виправдань. Наші славні прадіди великі боролися і віддавали життя в ім'я буття свого народу, не здавалися на засприятливіших умов. Тож яке, крім благородної зневаги, може бути ставлення до байдужих, які сьогодні вже в незалежній Україні, коли не вимагаються за утвердження ідеалів жертвувати життям, коли відсутній адміністративний асиміляторський тиск добровільно і демократично –